și în și pe pământ, el și sfânt. Vă transmitem, dragi ascultători, programul numărul 53 din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este Ed, prezentatorul emisiunii, care va aduce caldului salut cu ocazia celor de-al 53-lea program al emisiunii. Ceea ce ascultați, dumneavoastră, dragi ascultători, este un program foarte original, e un studiu unic în felul lui. Un om binecuvântat al lui Dumnezeu, în persoana preotului Niculiță, a conceput o lucrare foarte interesantă, parcurgând întregul Noul Testament și dând scurte, dar prețioase explicații fiecărui verset luat separat. Lucrarea aceasta este foarte mare valoare spirituală deoarece toate explicațiile conduc inedit la descoperirea și cunoașterea Domnului Isus Hristos. În același timp, datorită unui volum bibliografic foarte larg și variat, incluzând marea majoritate a Sfinților Părinții ai Bisericii, cât și o mulțime de date concrete din mai toate domeniile științei, artei, culturii, date istorice și geografice, lucrarea aceasta intră în analele literaturii creștine române ca o piese de mare preț. Un alt om al lui Dumnezeu, preotul Valeriu, a aranjat lucrarea respectivă în forma redării ei pe calea undelor și așa se face că dumneavoastră, pracistită și onorată audiență, aveți astăzi binecuvântată ocazie de a asculta explicația lecțiunii numărul 53. Preotul Valeriu obișnuiește să-și delecteze audiența mai întâi cu o mică istorioară, de cele mai multe ori fiind fapte și evenimente petrecute real. S-o ascultăm și pe cea de astăzi. Așa după cum a spus și vorbitorul dinainte, întâmplarea aceasta este una din cele care s-a petrecut real, este foarte scurtă, e un incident din viața unui împărat, poartă titlul de stăpânire de sine. Se spune că un mare împărat, care era totodată și un mare învățat, a scris cu mâna sa istoria războiului de șapte ani. Într-o zi de iarnă, sta la gura sobei și mai citea ce scrisese, punând foiile pe scaun aproape de sobă. Din pricina neluării în seamă a pajului care era un băia de casă, o scânteie prefăcu în cenușe foile scrise care erau pe scaun. Băiatul, în mărmuri de groază, căzând în genunchi înaintea împăratului și cerui iertare. Împăratul stătu o clipă ca mut și apoi spuse foarte liniștit. Așadar, voi fi nevoit să mai scriu încă o dată aceste foi. Și privind la servitorul său adăuga... Învață și tu ceva din această pățanie. Dacă eu eram mai culoare aminte, minte, punem foile citite pe masă, nu pe scaun. Mare răbdare! Citim în cartea Proverbelor, la capitolul 16, cu versetul 32, că cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteas, și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Ce mare adevăr! Vei vrea și tu, iubită, ascultător, să te numeri printre cei viteji. Fă bine atunci și ascultă la cele ce urmează, pentru că vei auzi vestea Cuvântului lui Dumnezeu, singura care te poate renaște și pe tine la această minunată stare. Să rugăm acum pe Dumnezeu să ne binecuvânteze timpul acesta împreună. Doamne, Tatăl nostru ceresc! Iată-ne acum, înaintea feței tale, mânas de dorința de a auzi tot ceea ce vrei tu să ne spui și astăzi din cuvântul tău. Dă-ne, te rugăm, o minte limpede și luminată de Duhul tău ca să putem înțelege voia ta, cât și o inimă gata de a primi tot ceea ce vrei tu să pui în ea. Amin. Chemați prin bucuria, chemați eu cu îl vădă că În ea voi să vă bucurați. Chemați bucuria să vină, Ce-ntrece mori și averi. Așa-i bucuria divina, Te umple de sfinte. Iar acum vom da citire versetului 34 din Matei capitolul 6 unde Mântuitorul spune Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijoia de ea însăși, ajunge zilei necazul ei. A trăi cu putere și credință ziua de azi, clipa de față, iată taina biruinței, a păcii și a fericirii statornice în viață. A trăi ziua de mâine prin gândurile, planurile și îngrijorările pe care ți le faci, iată izvorul întunericului, al fricii, al tulburării și al nesiguranței. Toate acestea mănâncă fericirea și puterea vieții. A trăi liniștit și curat ziua de azi, a fi stăpân pe clipa de față, este învățătura de centru a Domnului Isus. O omule, pe ziua de mâine, pe ceasul următor, nu ești tu stăpân și pe ceea ce nu ești tu stăpân, nu trebuie să pui bază. Dumnezeu ne-a dat în stăpânire clipa în care suntem, ceasul în care trăim și ne-a dat tot ce ne trebuie ca să facem din clipa de față o pricină de bucurie și de avânt fericit spre clipa următoare. Ne-a dat posibilitatea să o transformăm în rai. Pentru clipa pe care o trăim, pentru zilele care au trecut, pentru acelea ne va cere socoteală Dumnezeu. Pentru ziua de mâine, nu. Detrăirea sau netrăirea acestei învățături a Domnului Isus, atârnă fericirea sau nefericirea, lumina sau întunericul, biruința sau înfrângerea în viață. Nu jertfii pacea zilei de azi, pentru ziua de mâine, nu încărca ziua de azi cu poveri din zilele care vor veni, căci aceste poveri o vor zdrobi. Fiecare zi are o povară potrivită cu puterea ei. Dacă pui ceva în plus, va genunchea sub greutatea prea mare. Bine a spus filozoful grec Democrit, Negiobi năzuiesc mereu către lucrurile absente, dar le prăpădesc pe cele de față, chiar când sunt mai prețioase decât cele care lipsesc. Nu mă gândesc la viitor niciodată, spune savantul Einstein, vine destul de curând. Iată câteva și ale Sfinților Părinți. Sfântul Vasile cel Mare, nu fi curios de cele ce se vor întâmpla pe viitor, ci rânduiește cele prezente spre folos. Ce folos ai dacă răpești dinainte conștiința? Dacă viitorul îți aduce ceva bun, atunci acest bun va veni chiar dacă n-ai ști mai dinainte. Iar dacă îți va duce un necaz, ce câștigi dacă te vei chinui dinainte din pricina necazului? Sfântul Ciprian Cel care a început să fie ucenic al lui Hristos, lepădându-se de toate după cuvântul învățătorului său, trebuie să ceară hrana zilnică și să nu întindă pentru multă vreme dorințele sale. Sfântul Teodor Norul îngrijorărilor se naște din tămâia patimilor. Iubirea de bani și iubirea de slavă de șartă, acestea sunt patimile. Adevărat scrie și Thomas de Kempis în cartea sa urmând pe Hristos. A te tulbura sau a te bucura de ceea ce va fi pe viitor, și ceea ce poate nu se va întâmpla este zadarnic și nefolositor. Copilul lui Dumnezeu, conștient că viitorul este în mâna lui Dumnezeu, nu se împovărează cu necazul zilei de mâine, ci trăiește fericit și încrezător ziua de azi, clipa de față, știind că ceea ce rânduiește Tatăl Ceresc e cel mai bun și mai necesar vieții lui. Să trăim numai ziua de azi, numai o singură zi, numai multe. Ziua de astăzi pentru mine trebuie să aibă valoarea veșniciei. Domnul Iisus niciodată nu s-a îngrijorat, niciodată n-a alergat, niciodată n-a lăsat impresia că se grăbește, ci a întâmpinat pe fiecare om și fiecare clipă ca și când întreaga veșnicie ar fi fost în omul acela și în clipa aceea. Să mergem pe urmele lui și în privința aceasta și vom fi biruitori și fericiți totdeauna. Am ajuns, iubiți ascultători, la un nou capitol. Capitolul 7 din Evanghelia după Matei, din care dăm citire pentru început versetului 1. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Cine bea vinul criticii se îmbate pe sine. Cine o pe altul nu se mai o pe sine, pentru că dacă s-ar judeca pe sine, nu i-ar mai rămâne timp pentru altul. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Mii și mii de credincioși în lumea întreagă citesc acest verset și totuși... Domnul Iisus avea darul să facă pe cineva să-și vadă greșeala fără să mustre. Cine de atunci a mai fost atât de fin și atât de bun ca el? Cum să nu-l iubești din toată puterea ființei tale când găsești la el tot ce ai dorit. Deși el era judecătorul, el nu judeca pe nimeni, cum vedem la Ioan 8:15. cu Tatăl însuși i-a dat toată judecata în mâini, Ioan 5, 22, totuși el se ferea să facă acest lucru, iar pe noi niște biete vase ale îndurării, noi ne judecăm unii cu alții. Nu judecați, rămâne ca o avertizare. Și totuși, Versetele trebuie nu numai citite, ci făptuite, dar credincioșii tuturor timpurilor n-au fost decât niște făpturi slabe. De aceea Pavel îi mustră zicând, cine ești tu care judeci pe robul altuia? Romani 14 cu Pentru ce judeci pe fratele tău? Să nu vă mai judecați unii pe alții, ci mai bine să judecați să nu fiți. Pentru fratele vostru o piatră de potignire, tot în Romani 14. O, dacă am luat mereu pildă de la Domnul Iisus! L-a judecat el pe Petru pentru lepădarea lui? Mă iubești, Petre? Spune la Ioan 21 cu 15. Aceasta a fost judecata care a făcut-o. Când femeia păcătoasă este adusă în fața lui, el iarăși a refuzat să o judece în Ioan 8 cu 7. Nimic nu-i mai ușor și nici mai josnic decât a judeca pe alții și cu cât tu ești mai vinovat, cu atât te vei grăbi să găsești vină la semenii tăi, căci ochii văd tot, numai pe ei înșiși nu. Acesta este felul lumii de a fi, acesta este duhul lumesc, este eul vechi care nu vrea să moară. Calvin era de mic criticant al altora încât avea în școală porecla cazul acuzativ. Noi trebuie să fim tot atât de neînduplecați în judecățile noastre ca justiția divină. Înainte de a admite fapte, trebuie nu numai cerute mărturii și procedat la analiza lor, ci trebuie examinate și sursele pentru a vedea gradul în care merită să fie crezute. În religie și în filozofie să nu faci niciodată dintr-o critică o acuzație. Chiar dacă un om îți face impresie rea, ține-te independent de această impresie până la probă sigură. Semnul că ești urmașul lui Hristos este faptul că te ferești să judeci pe altul așa cum se ferea Hristos. Martirul Sextus spune că mai mare este riscul pentru judecător decât pentru cel judecat. Un judecător care era pe moarte se ruga astfel. Doamne, și eu am fost judecător în lumea aceasta, dar dacă mă vei judeca, cum și eu am judecat pe alții, voi avea de așteptat o sentință grea. Judecata pe care o rostim asupra altora se va întoarce asupra noastră și ne va sfâșia. Semnând critică, vom secera critică. semnând dragoste, vom secera dragoste. Stanley spune... Cel mai bun mod de a judeca pe alții este de a te judeca pe tine. Cine și-a dreptul de a fi judecător moral al altora, este reîntoarcerea viechiului eu îmbrăcat în roba judecătorească. Cât de mângâiată se simte mândria noastră spirituală când e în stare să pronunțe o sânde asupra fraților noștri, pentru că prin condamnările lor, în mod nemijlocit, noi ne ridicăm pe o treaptă superioară. Când zicem, ce rău este el, spunem în realitate, ce bun sunt eu. E o decădere lăuntrică și noi aruncăm atunci faptul acesta spre alții ca un fel de alin pentru jalnica noastră stare duhovnicească. Când viața personală duhovnicească se răcește, cresc atitudinile critice față de alții. Când ne aprindem împotriva altora, e semn că ne-am răcit în noi înșine. Când creștinul începe să dea înapoi, începe să critique, acesta e semnul. Cel ce socotește greșelile altora, nădăjduiește să și le ascundă pe ale sale. Fraților, să nu învinuim pe nimeni, ci să zicem mereu: Dumnezeu știe pe fiecare. Cum spunea misticul Dorotei nu o pe aproapele, tu îi cunoști păcatul, dar pocăința nu-i știi. Dacă am fi în poziție exact egală cu cei care fac răul, dacă am avea același temperament ca al lor, aceleași obiceiuri și aceleași împrejurări de viață, oare cum am proceda? Altfel decât ei? Vedeți bine că nu, de aceea să nu judecăm și cu atât mai mult să nu judecăm pe frați, întrucât ei nu sunt robinoștri, ci ai Domnului. Nimeni nu poate judeca pe locuitorul unui stat străin. Dracul face să-ți găsești neplăcere în aproapele tău. Atunci scade dragostea și începe judecata. ce de făcut când descoperi într-o persoană cinstită de tine un defect de caracter? Vei spune că nu vei mai cinsti? Poți gândi și altfel, că defectul de caracter nu-i chiar defect, ci poate fi cauzat de calitățile ei prea mari. Te poți gândi iarăși la suferința din viața lui, care l-a făcut să aibă un asemenea defect, și vei continua să-l cinstești și mai departe. Cât de mărginite și false sunt judecățile noastre! Fiind născuți în păcat, toate judecățile noastre Poartă pe cetea nedesăvârșirii. După care criteriu judeci? Cam mâine îți poți schimba criteriul și vei judeca altfel. Toate judecățile au drept bază comparațiile dintre om și om, comparație care e falsă, fiindcă premizele diferitelor vieți, locul, timpul, mediul, masa ereditară, nu sunt aceleași. Fiecare viață este unică, de nerepetat, Incomparabilă. Nu generaliza, consideră cu grijă fapta, locul, durata, ocazia cum ar fi trebuit să procedezi. Nu aplica tuturor aceeași măsură. Fă distinție între bogat și sărac, rob și slobod, copil, adolescent, tineri și adulți, stupid și inteligent, laic cleric și călugăr, episcop, prezbiter și diacon, etc., dacă a fost în exercițiul funcțiunii sau nu, căsătorit sau necăsătorit, bolnav sau sănătos, dacă din accident ori din intenție, în public ori privat, dacă arată căință sau nu. Iată cât de multe considerente și câte vor mai fi fiind pe lângă acestea trebuie să avem în vedere când trebuie să rostim o judecată. Oamenii trebuie judecați după epoca și împrejurările în care trăiesc. Canibalul nu poate fi judecat după criteriul nostru moral. Oamenii sunt pânze pe care pictează istoria. În lumea fizică, eroarea a cărei victimă este omul nu modifică realitatea acestei lumi. În lumea supra-sensibilă când examinăm un fenomen cu o judecată greșită, această judecată se introduce în acel fenomen, eroarea devine parte integrantă din faptul exterior. Un om judecat greșit devine un om greșit. Fără mușchi nu poți umbla, fără sistemul nervos nu poți gândi, fără nervul simpatic nu poți simți emoții. Când glandele endocrine au ieșit din ordine, e atât de imposibil să-ți duci viața spirituală biruitoare printr-un act de voință ca și cum ai umbla fără picioare. Prea multă tiroidă îl face pe om nervos, iar prea puțină îl face apatic. Toate pornirile sunt rezultatul unei dezordini fizice. Atitudinile emoționale se schimbă în dependență de pubertate și sarcină. Menopauza produce la unele femei nervozitate și depresiune. Le învine încă nu-s creștine adevărate. Ale cere o viață mai bună e ca și cum ai cere cuiva să umble fără picioare. Fără discuție, ele pot apela la Harul Divin al lui Hristos, care să le dea suficientă putere să biruiască și aceste împrejurări, dar atunci când suntem în instanța de a rosti o judecată, să avem în considerație toate aceste elemente. Cel mai bine este să nu judecăm, ci să fim plini de milă și de înțelegere față de toți. Nimic nu pierdem când suntem prea și înțelegători. Un bătrân sihastru zicea, De vei vedea cu ochii tăi pe cineva căzând îndată să spui, „Anate, ție satană, căci acesta vine nu are. Astfel, întărește-ți inima ta și să nu judeci pe biet fratele tău, Căci se duce Sfântul Duh de la tine. Să nu judecăm. Ceea ce judeci nu mai poți învăța. Oricine vrea să judece toate, nu mai poate învăța nimic. Nu judeca ceea ce nu înțelegi. În loc să o sândești, mai bine învață cum să nu cazi și tu. Toți suntem supuși slăbiciunilor. Aproapele nostru greșește astăzi, noi putem greși mâine la fel. Dacă îl judec pe aproapele meu altfel decât pe mine, este fals. Sunt un hipocrit, un fariseu fățarnic. Un credincios vorbea despre un student care îi povestise despre o societate pe care o făcuse și anume Societatea pentru Mărturisirea Păcatelor. Credinciosul i-a spus studentului că este foarte greu să-ți mărturisești păcatele în public. Oh, nu, a răspuns studentul, nu e greu pentru că noi nu ne mărturisim propriile noastre păcate, ci pe ale altora. Societatea pentru Mărturisirea Păcatelor altora are un număr uriaș de membrii. Dar niciun creștin adevărat nu face parte din ea. Nu judecați, spune Iisus Hristos. Iubiți ascultători, închem aici programul numărul 53 care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Ca de obicei, timpul care ne mai rămâne disponibil dorim să-l folosim citind o poezie sau două, după cât timpul ne va permite și în funcție de lungimea poeziei, după care, dorindu-vă la toți binecuvântările slăvite ale lui Dumnezeu, vă lăsăm să ascultați o melodie. Poezia care i-a să-i dau citire poartă titlul Când ești dat în mâna celor fără de lege. Când ești dat în mâna celor fără de lege să fi pus în rândul celor ce fac rău, credinciosule și frate, înțelege, tu n-ai voie altă cale ați alege decât calea ce a ales-o domnul tău. Când spre spânta vieții tale cureție, revărța vas va spurcăciunea duhul rău. Să știi, soră credincioasă, că nici ție nu ți-e dată altă cale pe vecie decât calea ce-a ales-o domnul tău. Rabd atunci, ca blândul miel tăcut junghierea, cu o milă nesfârșită spre cel rău. Cât de grea și pe nedrept ți-ar fi durerea, tu n atunci alt drum decât tăcerea ce-a ales-o pe golgota domnul tău. Nu răspunde nici cruzimii, nici minciunii, nici o vorbă, nici de bine, nici de rău. Când te judecă stricații și nebunii, taci, senin, și nu răspunde la niciunii, cum nu le-a răspuns pe cruce domnul tău. Taci, senin, și treci iertând Dumnezeiește prin tăcere mai presus fi de orice rău. Dinspre mâine la ocarea de a privește și ai să vezi prin veci cum fruntea-ți strălucește în același nimb ceresc cu Domnul tău. Amin. Poezia următoare, În zadar e cerul sus, este o poezie cu tâlc. Trebuie să o ascultăm bine ca să-i prindem înțelesul. Este un fel de evidențiere a binecuvântării, una din binecuvântările de care au parte cei ce trec prin lumea aceasta tăcuți ca blândul miel. Să o ascultăm. În zadar e cerul sus pentru ochii care nu-s. În zadar e largul tot pentru pașii ce nu pot. În zadar e nehotar pentru duhul fără har. Alții aur sfânt culeg, ei privesc și nu înțeleg. Dar spre cel duhovnicesc toate sunt cuvânt ceresc, curăției lui sarat, limpezim nemăsurat, rugăciunii vin și vin revărsările divini și sfințenia ei veșmânt pentru câte nici nu sunt. E biserică în Hristos cum e cerul în ape jos, veșnicia e în acum, cum e nesfârșirea în drum. Slava cerului Iisus, Dumnezeul om, Iisus și-a pământului mereu, este omul Dumnezeu. Dar Cristos nu-i sus sau jos, ci e în duhul credincios. Nici lumina în soare nu-i cum e în lăuntru Lui, când privirile îl desprind din lăuntru strălucind, de nu-i cer de niciun fel între Dumnezeu și El. Amin. Și ultima poezie intitulată Numai tu, lumina lumii Numai tu, lumina lumii, numai tu, apa cea vie, Numai tu, pâinea vieții, mi eterna bucurie. Numai ție, numai ție, Dumnezeul meu cel mare, Pentru toate, pentru toate, slavă, cinste și închinare. Numai sângele ți suse, numai jertfa crucii tale, nu mai sfânta-ți mântuire, -a scăpat de -a morții Nu mai pacea ta senină, nu mai mâna ta salvează, Nu mai fața ta slăvită, inima mi onvioarează. Nu mai ploia ta adapă, nu mai umbra ta alină, nu mai raza ta cea dulce încălzește și lumină. Nu mai harul tău de viață. Numai vântul tău, Madie, numai paza ta mi păstrează liniștită bucurie. Numai tu faci tinerețea harnică și fericită, numai tu dai bătrânețe rodnică și liniștită. Numai tu faci moarte dulce și de pace sfântă plină, numai tu dai veșnicia strălucită și senină. Amin. Să vă